І зварювала. «То як, Богданчику, це правда, що ви приїхали разом?» Ванда хитро примружилася. «Ну, геть тобі синявими люфами». Богдан, не заперечуючи, мовчав. Його душив сміх, і тому Ванда теж розреготалася. «Проте це для мене вже не новина. Не боїшся, що десь гуляє?» Ще раз перепитала подруга. «Та не дуже». Тоді Ванда до мене. «Бреше він, бреше чи ні?» Богдан лагідно проскрипів. Я серйозно, що, не вірите? Я вірю, бо ми тут усі трохи не такі, як завжди. Не такі, як вдома. На колінування вечірніх посиденьок я забив великий товстий цвях. Зібралося чоловік тридцять, зокрема усі дикі абрикоси та Матвій. І тема була «Національні мотиви в авторській пісні» – вів голова конкурсного журі. Мені здалося, що я це вже сьогодні жував. Що ж до якості тексту, відповідності мотиву та його прив'язки до національного оранжування – це речі потрібні, але воно або є, або ні. «Хотел Каліфорнія» – пісня у цьому не дуже складна, хоча за першим разом і не зіграєш. Рвана ритмовка, несподівані акорди – однак це пісня ненародна, хоча створена кантрі-гуртом. І це єдиний їхній прорив у музичному світі. Матвію вона, приміром, не подобається, хоча і фолк, і попса. Як любить він сам казати, не подобається і все. Побачивши таке, через п'ять хвилин я сказав, що болить голова. Покинув Ванду на Богдана і зник. До ночі дивився телевізію, лит не засинаючи від електронаркозу. Моє твердо рідке тіло випромінювало «Хочу грати!». Ворвався з свободи. Вирувався свободою потей, млів нею і, витхнувшись бажаннями, зрозумів за ці півтора дні одну важність. Мені з нетерпінням хочеться наступного дня і виступу. Чого тут соромитися? Отоді я буду з собою. Проте гітара неподалік лежала чужою. А Яну подумки бойкотував. Таким чином, для ту «Мала земля» найбільш гарячим днем стала неділя. Сніданок на швидкоручий, автобусом на пробу сцени. Ванду та Богдана покинули, коли ті щойно бралися до картопляного пюре. Богдан жартував «Ех, Ванду, вчора, коли пішов Ванько, у мене був такий настрій, наче вдруге у житті з даху гуртожитка залазив на п'ятий поверх до дівок». На пробу пристаралися одними з перших, доки в операторів не забиті вуха. Потім, до 11-ї, коли й починалася перша частина конкурсу, сиділи у фойє на табуретах, тихенько наводячи струни. Балакати з Гацкевичем неможливо, він усе одно десь там, на сцені. Тому я лишив його стерегти інструменти і пошпарив до бібліотеки слухати записи сестер Тельнюк. І взагалі, дихати Луцькому, збирати місцеву атмосферу. Хоча потім, певно, от того нічого не лишиться. Я знав, до вечора народу наб'ється повен зал, а це до тисячі горлянок, що і створюватиме додаткові фізичні та психологічні труднощі для тих, хто не тямить працювати із залом. В обличчя прожектор, спереду чорна яма, з якої долинає різновеликий гаймір сміх та відвертий базар прямо від гальорки. За те, хто тямитиме, зал стане союзником. Останнім займалися явиди. Склад був зібраний зі Львова, Чернівців та ще кількох містечок – фаворити. Вісім організмів зі скрипками, гобоями і таке інше. Хто зна, може певне місце тут посяде і своїм самобутнім доробком, і мала земля. Хі -хі. Бо в жанрі головну роль має текст, а музика часто-густо примітивна, тільки підігрує йому. Під такий зміст можуть бути постійні запозичення чужих програшів, ба навіть цілі фрагменти мелодій, але ці запозичення теж працюють на текст. Навально можуть понестися і ковальські хлопці з тихої думки. Щось на зразок, і не крадене, і не своє, звучання на манір відомого гурту мандри, кордеон, волання суржуком, стьоб заради стьобу, під контрабас. Або на противагу таким командам серйозні, котрі роблять дуже вумні, глибоко філософські тексти і грають то на основі гранжу Нірвана і компанія, дикі абрикоси, блазні з Хмельницького. Останні вже пару літ їздять фестивалями та конкурсами і часто без пуття. Так само, як «Блазні» і «Мала земля» після «Червоної рути». У Луцька добралася ще й команда «Ворождень». Загалом, кілька років поїздивши на такі збіговиська, на кожному ми помічали знайомі обличчя. Це свого роду клан, де багато хто багато кого знає. Колись гримів гурт «Драглайн» Землячарпалка. Дві панучки на двох хлопців жіночі голоси зі значною розкладкою висоти. Взагалі цікаво, скільки нашої братії сходиться і розбігається щороку. З самого ранку я був немов приречений на мандраж – у палаці все більше мовчав, обдивлявся інші команди, більшість незнайомі, ловив зайчики і, підходячи за куліси, чекав на диких абрикосів. Через них пропустив обід, де, на десерт казали, подали солодкі мнишки, тобто варені коржики з сиру та борошна. Їх вивели у другій третині. Спочатку йшов Марат і Галя, потім Андрій і Лілля. Я не підійшла до двох дівчат з привітною скромністю «незнайомки». Лілія всміхнулася до зали. «Що ж, навряд чи ще коли-небудь побачу їх у купі». Тріо, скрипки та гітари заговорило, що восени у місті від людей густіше. Вони з'їжджаються після близьких і далеких мандрів по світу і з'являються якісь додаткові відчуття, тоншують неохололі враження. Найменші зміни погоди сприймаються як наспівфлейти, куди глибше, ніж серед розпеченого літа або очікуваної сьогодні зими».